Remélem, hogy emlékeztek rá, hogy korábban több nap az új emberről és az új emberről volt szó. És hogyha ha annyi megragadt már, hogy az új embernek a cselekedetét el kell hagyni, az új embert pedig erősíteni kell és tenni, akkor az már jó, akkor az már kettes már megvan. És megyünk tovább egy kicsit hasonló üzenettel, ugyanis Pál viszi tovább az effézusiaknak azt, hogy, hogy miért is kell nekünk az új embernek a cselekedeteit tenni. Most eddig nagyon jól megnéztük, sok dologban, és néhány konkrét is megnéztünk abból, hogy mik az új embernek a cselekedetei. Emlékeztek, ilyenek voltak, hogy, hogy például a pénzét ugye hogy kezeli? Perszikus téma, nagyon jó. Köszönöm szépen, még nem olvastam el, de kaptam egyébként információt, hogy hogyan kell a pénzennel bánni. Úgyhogy ez is mutatja, hogy mennyire lehet ismeretes vagyok ezen a téren, még nem olvastam a cikket. Meg több olyan dolgot végigvettünk, amik, amik mutatják azt, hogy, hogy milyen az óembernek a szív, és milyen az új embernek. Emlékeztek volt, hogy olyan is, hogy haragudjunk a bűnre, de ne a bűnösre. Ez is mennyire jól Istennek a, a szívét mutatja, hogy ő is a bűnre úgy haragszik, hogy, hogy gyűlöli a bűnt és halálá teszi a bűn, de a bűnösért pedig ő magát adja, hogy élete legyen. Ez a kettősségért értitek. Nagyon nehéz ugye elmenni, de az új ember mit csinál? Nem a bűnöst gyűlöli, hanem a bűnt, és a bűnöst szeret, ugyanúgy, Isten. És ez az, amit kicsit tovább viszünk máma, az ephésus levél folytatásával. ephésus levél 5. fejezetben nyissátok a királyozási vagy lappozatok oda a telefonatokban vagy ha fejből tudjátok, akkor, akkor királyakodtok. 5. És most az első öt verset fogjuk megnézni máma, abból is kezdésnek az első kettőt. Legyetek azért Isten követői, mint szeretett gyermekek, és járjátok szeretetben, amit Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves, jó illatként. Ugye azt olvassuk itt az elején, hogy mint szeretet gyermekek. És könnyen lehet az, az a félreértésebből, hogy tekintsük hogy úgy, úgy mintha szeretett gyermekek lennénk. Egy nem erről van szó, hogy úgy, mintha azok lennénk, hanem úgy, mint akik azok. Tehát nem úgy, mintha mint, szeretett gyermekek lennénk, tehát hogy után csináljuk úgy, mintha, hanem tegyünk úgy, mert szeretett gyermeké vagyunk Istennek. Érzitek, nagyon nagy a különbség, és nagyon sokszor a, a vallás, sőt, hát ez tesz különbséget a vallás és a hit között. Mert a hit az azt mondja, hogy én nekem van egy hitem, egy tudatom, az hogy Isten gyermeke vagyok, a vallásos meg azt mondja, hogy itt kell viselkednem, mint hogyha Isten gyermeke lennék. És látok másokat, hogy hogy kell viselkedni. Nagyon nehéz megtalálni néha, főleg gyakorlatban a, a, a határt, hogy mikor még úgy viselkedek, mint ha az lennék, és mikor viselkedek úgy, mint Istennek egy vérbeli gyermeke, aki igazán a gyermeke. És, Szeretném, hogyha ebből megnéznénk, ebből a, ebből a gyermekek dologból, meg, meg Isten szeretetéből, hogy, hogy Isten hogy, hogy viszonyul, hogy szeret, hogy tekint minket a gyermekeként. És ez azért nagyon fontos, mert itt van egy olyan akarata Istennek, hogy úgy lássuk az embereket, hogy ő lát minket. És ezért nagyon fontos, hogy meglássuk, hogy minket hogy lát Isten, az első dolgát ennek a, dolog, ennek a Isten akaratának. Tehát hogy az hogy egy, egy szülő szeret a gyermekét, még akkor is, hogyha rosszabb cselekszik. és ha nagyon rosszabb cselekszik, akkor is lehet, hogy... ...begőzöl az agya, és a gyereknek már így az összes korábbi büntetést feltornyozza, hogy Há, most ezt fogod kapni. De a szíveméjén akkor is szereti. Még hogyha nehéz is néha így, így kifejezni a szeretetet, gondolom szülőknek, nem tudom, hogy így van. -e? Én még szülő nem vagyok, úgyhogy... De, és és hogy azt látjuk, hogy, hogy egy szülő is szereti a gyermekét, még akkor is, hogyha rosszul viselkedik a gyerek, és akkor is, hogy a szülőnek van rossz napja. Értitek, hogy van egy különbség a között, ahogy kifejezzük ezekkel, kifejezik a szülő a gyerek, felé a dolgot, és más az a tudat, ami benne van. Na most Isten ennél sokkal királyabb, mint egy, egy földi szülő, mert Istennél bármilyen rosszabb vagyunk, akkor is szeret minket, és nem borítja ránk dühében a, az, az átkarit, mert akkor már egy lenne mindenkinek. És nincs is rossz napja Istennek. Amikor azt mondani, hogy hagyjál most béké, most, most haza jövök, most ne nyaggassál, nem nézenek át, ha nem játszunk, nem nézünk mesét, most megyek aludni. Istennél ilyen nincs. Isten annyira jóval szeretőbb, mint egy szülő. És ö, azok lettek Istennek a gyermekei, ugye, akikről olvasunk, hogy mind szeretek gyermekek, így légy azért Isten követő, mint szeretett gyermekek. Istennek azok lettek a gyermekek, akik megtértek, akik átadták az életüket Istennek, és azt mondták, hogy azért, mert Jézus meghalt, értem én, én elfogadom azt, hogy a bűneim, a bűneimnek a, a terhét azt elvitte. Az átkot, amit a bűneim hordoztak magukba, azt magára vettem, meghalt helyettem. És ha ezt elhiszem, akkor lehetek az atyának. És örök, örökbe tud fogadni Isten engem. És az örökbefogadott gyermek, az ugyanolyan gyermek, mint a nem örökbefogadott gyermek, egy jó szülőnél, mert itt mit látunk Isten, hogy egy jó szülő, egy szeretős, igazságos szülő. És e, így vagyunk gyermekei neki, és e, nagyon fontos látni azt, hogy bármit is teszünk újra keresztényként, és nem újra keresztényként is, Isten szeret mindig minket. Ez egy olyan igazság, amikről beszéltem már korábban, hogy, hogy amikor nehézségek vannak az életetekben, hogy úgy érzitek, hogy, hogy valami minden összeesküszik ellenetek, akkor az, Sártán megpapája ezt, ez ezt a mondatot például kilopni a szívünkből, hogy Isten mindig szeret engem. Mert ez egy olyan igazság, ami életeket változtatni meg. Ez egy olyan igazság, amin áll az egész világunk. Azért, mert Isten mindig szeret engem, sőt látni fogjuk, hogy Isten még ennél jobban is szeret, mint hogy mindig, ezen alapszik a megváltásunk. Ez egy nagyon fontos igazság, hogy Isten mindig szeret minket. És nem tudok olyan dolgot tenni, hogy ne szeressen. Nem tudok kellően rossz lenni ahhoz, hogy ne szeressen. Mert Isten maga a szeretet, hát mit más tudna csinálni, hogyha, ha ő találta fel a szeretetet, hát hogy ne tud gyakorolni. És nézzük meg néhány tulajdonságot abból hogy Istennek milyen a szeretete felénk. Tehát hogy szeret minket Isten. És... Ez csak néhány dolog lesz. Nagyon sok, sokféle van, amit, amit lehet, lehet találni a Bibliában arról, hogy Isten milyen. Én hárot szedtem össze, három nem igazán általános szeretetet, mint hogy azt mondjuk, hogy hát, hogy szeretsz, hát nagyon szeretlek, vagy forrón szeretlek, vagy, vagy úgy szeretlek, mint magamat. Szóval nem ilyen dolgokat, hanem három kicsit különlegesebb dolgokat. Össze. Az egyik az, hogy megelőlegezetten szeret minket. Ez milyen szép magyar szó megelőlegezetten szeret. A Róma 5.8-at olvassuk el. Rómaiakhoz írt levél 5. fejezet 8. Vás. Ezek egy jó része ismerősége lesz, ma biztos hallottátok őket, de olvassuk föl, mert a Bibliából van, és a Biblia az igazságok gyűjteménye. És ezért olyan dolgokat olvasunk, amikre, amik az alapozhatjuk. Nem véleményeket emlékeztek, hanem az igazságot. Róma 5.8 Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Tehát már azelőtt meghalt Isten értünk, hogy még lett volna lehetőségünk bűnt elkövetni, ergo mielőtt még a szülei fejébe egy pajzán gondolt vettem volna, Krisztus már akkor meghalt értem mert már akkor szeretett. Nem véletlenül meghalt, aztán jó, hát ez olyan jól sikerült, hogy mindenkinek elég. Nem. Miattam. Ez én, ha én lettem volna az egyetlen bűnös a világon, akkor is meghalt volna értem azért, hogy meglegyen Fóris percinek a tökéletes lehetősége arra, hogy is Istenhez És ez igaz Pocsi Barnabásra Blázsovics, Blázsov, bocsánat, Blázsovics Májkra, eddig mindig rosszul tudtam, hogy ezt meg szokni kell kellene, Jézus kérek. Tehát, hogy, hogy ez igaz mindannyiunkra, Timorán is igaz. Mindenkire igaz, hogy, hogy ha életem van az egyetlen bűnös, akkor, akkor Isten értem is meghatom, hogy ennyire szeret minket Isten. Tehát van Istennek egy megerőlegezett szeretete, és nagyon érdekes a megerőlegezettségben, nehéz szó, de ez nem az én utalálgazódásom, még úgy látszik. Szóval, hogy nem kell felmutatni semmit. Miért? Mert még nem is értem hogy tudnék bármit felmutatni, hogy hát értétek, tehát én nem tudok a múltba visszamenni, és ott tenni valamit, hogy Isten szeressen. Nem, Isten szeret engem, ahogy vagyok. És szeretve születtem, ez azt jelenti. Ha valaki legrosszabb körülmények közé született, akkor is Isten őt szereti nagyon. Bármilyen rossz, ha kirakták egy... egy kirakták az utcára, vagy hogyha egy szemétkukába szülték meg, akkor is már szeret volna az, az ember, mert Isten annyira szereti. Hogyha őrönne az egyetlen ember a világon, a legkisebbik, akkor is szeretnék, és, és mi is ugyan annyira szeretettek vagyunk. Ha egyetlen lennék, akkor is szeretné. Akkor azt olvassuk, hogy Istennek totális a szeretete. Teljes. Totálisan nem találtam jó, jobb szót igazából, ez egy ilyen jól mutatja, hogy pff, ilyen mindent elárasztó, mint amikor van ez a totális háború, az azt jelenti, hogy minden fronton egyik ország megtámadja a másikat, és így leigázza az egészet. Isten így szeret minket, ilyen totálisan, ilyen mindenre kiterjedően. János 3.16. Ha ezt te tudjátok, az nagyon jó. Megpróbálom a fejből elmondani, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszület fiát adta, hogy aki hisz benne veszem, hanem örök élete legyen. Úgy szerette Isten a világot, hogy örök életet adott nekünk, az ő fián keresztül. Ez mekkora teljes már? Nem az van, hogy adott még plusz száz évet, vagy adott gazdagságot, meg adott, mit tudom én, minden kereszténynek van mit tudom én, tízzel több szabad napja egy évben. Nem, hanem azt mondja, hogy örök életet adok neked. Már hát ennél több mi lehet. Örök pénz, hát az is elfogyja, de utóbb vagy egy nem tudsz mit újat megvenni magadon, csak egy íg zsebedből átrakni a másik zsebedbe. Isten örök életet adott nekünk, azt, amire leginkább szükségünk van, egy örökkévaló való egy totális szeretet. És nem egy bizonytalan terv volt ez, Isten részéről. Hogy ú, hát elküldöm a fiamat, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Hanem elküldöm, mert tudom, hogy ezzel, hogy ő meghal, és hogy az igazságot szolgáltatok a világnak, hogy a bűnt megbüntetem, de hogy a bűnös szeretem. Ezért ez egy tökéletes terv volt. Hibátlan. Mint a Rambóba, hogy bemegy, megcsinálja, kijön, és tudja az elején, hogy sikerülni fog, és sikerül is. És újabb nehéz szó, megszüntethetetlen a szeretete Istennek. Ezt a Róma 8, 35, 39-et olvassuk föl, ez is egy nagyon erős igenes, és, és ez is, hogyha úgy érzitek, hogy el vagyok választó Istentől, akkor Róma 8, 35, 39-et. Belevette tovább az alkoholba. a többi igenes mellé. Róma 8, 35, 39. Kiszakíthat el minket Krisztus szeretetétől. Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy gyűldözés, vagy éjség, vagy mezítelenség, vagy beszedelem, vagy fegyver. Mert megvan írva, te érted gyilkol, gyilkoltatunk minden nap, vágó tekintenek bennünket. De mindezekben felettébb az azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejdelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység. Sem, semmi más terem, mi nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, ami ununkban van. Na hát ebbe találja valaki kivételt, ebbe a felsorolásban. Magasság, mélység, tehát a legmérti, legmagasabb, ami köztel van, az ki van zárva. A legmagasabb fölött mi van, a még magasabb. Értitek, Isten nem hagy, egyszerűen, nem hagy olyan dolgot a világon, nem gyengébb semminél, és ezért semmi nem tud minket elválasztani Istentől. Ezért ez egy ilyen megszüntethetetlen szeretet. Ez is egy nehéz szó. És euh, nagyon fontos látni, azt, hogy mi sem tudjuk magunkat elválasztani. Mert a magasság és a mélység között mi is ott vagyunk. És én önmagammat sem tudom elválasztani Isten szeretetétől, ugyanúgy, hogy más se tud elválasztani. Nagyon fontos az, hogy hogyan reagálok ugye erre a dologra, az más dolog. Szokták ezt mondani, hogy hú, hát ez azért mert, hogy, hogy, hogy, hogy most akkor, ha valaki egyszer Istennel joga van, akkor már örökre jobban van. Itt azt olvassuk, hogy, hogy Isten szeretete állandó. Nagyon fontos, hogy ezt a szeretetet, ezt komolyan veszük az életünk részévé tesszük, vagy, vagy, vagy nem. De Isten mindent megad ahhoz, hogy, hogy figyelj az én oldalam biztosítót, én szeretlek téged. Szeretlek megerőlekezetten, szeretlek totálisan és szeretlek elválaszthatatlanul. Itt vagyok. Én gyere, szeretlek téged. És az életemet adom érted, és, és állásokat akarok neked adni, és nagyon várom már azt a napot, amikor velem veszem a mennybe örökké, és, és együtt élhetünk, mint, mint a szerelmesek a, a büszkeség és balitirek, vagy hat részen keresztül szenvednek, és a végén összejönnek, és boldogság van. És a vonosz elméli Természetesen. Ezt az egész szeretet, ezt a love hogy maradjak a, a az angol száz irodalomnál. Ezt a love ezt a szerelmes történetet pedig Krisztusba látjuk kicsúcsosodni. Mert Krisztus a, jelké a kereszt a jelképe az Isten szeretetének. Az egyik gyülekezetnek van az emblémája, hogy kereszt egyenlő szív. Mert ez igaz. A kereszt a szeretet jele. Úgyhogy lányok a szívet hordtok ma a teljesen jó. Fiúk, a keresztet hordtok a nyakatokban az ön, mint hogy a szívet hordnátok. Ez, ez a szeretetnek a jelképe, a leges-leges legerősebbé. Azt olvassuk a Bibliában, hogy nincs annál nagyobb szeretet nincs, nincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a, a barátaiért. És Krisztus ezt tette megértünk. Nincs nagyobb szeretet. És a nincs nagyobb szeretetnél nem tud minket semmi elválasztani, mert Istennek ott van az a szeretete. És ha egy lennék, akkor is szeretne. És ugye ezt már mondtam, hogy Jézus halál, miatt lehetünk Istennek a gyermekei, és, és ez a halál az, ami nekünk lehetőséget adott arra, hogy kapcsolatban legyünk vele. A János Evangélium a 13-ból olvassunk fel egy szakaszt, ami összevág az Efézus 5-2-ben. az Efézus 5-2-t előtte, amit rá most néztünk az előtt. Járjatok szeretetben, mint Krisztus is szeretet, és szeretetben, mint Krisztus is szeretet minket, és önmagát értük, áldozati ajándékú istennek kedves jó illatként. Tehát János 13, 34 35. János evangéliuma 13 34 35. Új adok nektek, hogy egymást szeressétek! Amint én titeke, szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról, meg minden, arról ismer meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha szeretitek egymást. Tehát ez Jézus mondja, hogy az én szeretetemmel szeressétek egymást. Mit olvassunk az Ephésus 5-2-be? Hogy ahogyan Isten szeret minket, mi is úgy szeressük egymást. Ugyanarról szólja a két vers. Hát Isten nem kisebbet állít elénk, azt mondja, hogy ahogy én szeretlek téged, megerőlegezetten, totálisan és megszüntethetetlenül. Ez három dolog, amit az ember képtelen. Azt mondja Isten, szereste te is a másik embert. Hát sok szerencsét kívánok a dologhoz, mert ha ez megint csak a sikerül valakinek, az tökéletes. Mert nem leszünk megerőlegezettek, mert hogy szeresek valakit, aki még el se jött, vagy mondjuk utána 300 évvel fog születni. Hogyan szeresek totálisan valakit, amikor elő utóbb el fogunk jutni az életébe olyan területbe, ami totálisan ellentmond az én nézőpontomnak, és azt mondom, ne haragudj, ezzel nem tudok közösséget vállalni, ez, ezzel nem értek egyet, hogy így csinálod. És nem tudom, nem tudom örökké szeretni, mert minden emberbe csalódhatok akkor hogy azt mondja, hogy elmúlt a szeretetem. Biztos, hogy utca is tud nekem akkor a csalódást okozni, amire azt mondom, hogy <coughs> képes voltam. -e. Értitek, ez emberi szeretet azért. És ezért Isten azt mondja, hogy szeressétek úgy, ahogy én szerettelek, hát de hát Istenem, ezt nem lehet. És Isten azt mondja, hogy tudom, hogy nem lehet, de majd mindjárt meglátjátok, hogy hogy lehet, hogy senki nem menjen sehol. És szeretnék egy, egy másik igelszakaszt felolvasni, ez egy kicsit hosszabb igelszakasz, hogy segítségül hívom az egyszerű fordítást, azért, mert hosszabb szövegek olvasására ez kicsit könnyebben érthető. Ez a 1 János 4 től az 5-3-ig. Tehát János első levele 4-7, 4-1. fejezet 7-ig versetől. 1 János 4 től olvassuk, az 5-3-ig. Kedveseim! Isten szeretetével kell szeretnünk egymást, mert ez a szeretet Istentől származik. Aki így szeret, az mind Istentől született és ismeri Istent. Aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten maga a szeretet. Isten pedig úgy mutatta meg nekünk, mennyire szeret bennünket, hogy elküldt a Földre egyetlen fiát, hogy rajta keresztül örök életet kapjunk. Ez az isteni szeretet. Nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem, hogy ő szeret bennünket. Ezt pedig azt mutattam, azzal mutatta meg, hogy saját fiát küldte el a Földre azért, hogy engesztelő áldozat legyen a bűneinkért. Kedveseim, ha Isten így szeret bennünket, akkor nekünk is ezzel az Isteni szeretettel kell szeretnünk egymást. Isten még soha senki sem látta, de ha Isteni szeretettel szeretjük egymást, Isten bennünk él, és ez a szeretet kitejesedik bennünk. Tudjuk, hogy Istenben élünk, és Isten bennünk él. Honnan tudjuk? Abból, hogy Ő a saját szelleméből adott nekünk. Az Atya Isten elküldte a Fiát a Földre, hogy az egész világot megmentse. Ezt mi a saját szemünkkel láttuk, és bizonyítjuk, hogy így igaz. Aki elismeri és megbolja az emberek előtt, hiszem, hogy Jézus az Isten fia, abban Isten benne él, és ő is Istenben él. Mi pedig megismertük és megtapasztaljuk Isten irántunk való szeretetét, ezért bízunk ebben a szeretetben. Mert Isten maga a szeretet, aki ebben az Isteni szeretetben éli az életét, az valójában Istenben él, és Isten is él benne. Így növekszik bennünk Isten szeretete, amíg teljessé nem lesz. Ezért örömmel teli, bizalommal várjuk az ítélet napját, hiszen mi is ugyanúgy vagyunk ebben a világban, ahogyan ő, Ahol Isten szeretete uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára. Sőt, amikor a szeretet egészen kitegesedik, minden félelmet kiüt belőlünk. Ha valaki fél, igazából attól tart, hogy Isten meg fogja büntetni. Az ilyen ember azért fél, mert Isten szeretete még nem töltötte be teljesen. Isten előbb szeretett, szeretett bennünket, ezért tudunk mi is másokat szeretni Isten szeretetével. Aki azt mondja, szeretem Istent a testvérét viszont gyűlölni, az hazudik, hiszen hogyan szerethetné Istent, aki sorsan látotta ha nem szereti a testvérét, akit lát. Mert Krisztus azt parancsolta, hogy aki Istent szereti, az a testvérét is Isten szeretetével szeresse. Aki valóban hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. Aki az Atya Istent szereti, az természetesen szereti mindazokat is, akik Isten gyermekei. Hogyan lehetünk biztosak ebben, hogy valóban Isteni módon szeretjük az ő gyermekeit? Úgy, hogy valóban szeretjük Istent és engedelmeskedünk parancsainak. Mert Isten szeretni annyi, mint engedelmeskedni neki, ez pedig egyáltalán nem nehéz. Na, a vége az volt a csúcs. Ez egyáltalán nem nehéz. Értitek? Ha megismerjük Isten szeretetét, akkor ennek természetes hozománya lesz az, hogy, hogy, hogy szeretni fogjuk az embereket. Nem azért, mert hogy fölveszünk valamit, és elkezdünk úgy viselkedni, mintha Isten szeretett gyermekei lennénk, hanem mert felfogjuk azt, hogy Isten szeret minket. És hát azt írja, hogy ez egyáltalán nem nehéz. Én ezek után nem merem azt mondani, hogy egyáltalán nehéz, pedig így érzem. Ez egy nagyon nehéz dolog ezt tudatosítani magunkban. De, de azt látom, hogy nem a, itt János nem arra, az irányból közelíti meg, hogy ahogy, ö, szeressétek a másikat, és akkor meg megismerjtek Isten szeretetét hanem azt mondja, hogy ismerjétek meg Isten szeretetét, és ennek következményeként fogjátok a másik embert szeretni. Ez nagyon nehéz kérdés, az azt is nagyon jó mutatja, hogy például Luther erről nagyon sokat, nagyon sokat gondolkozott és írt, Szent Ágoston szavaival vitatkozott, mert Ágoston azt mondta, hogy Istent kell szeretnünk teljesen, és ebben a teljes szeretetben azt mondta Luther, hogy oké, okay, ha Istent szeretem száz százalékban, akkor nulla százalék van a fele barátaimnak. És akkor ő azt mondta, hogy akkor szeressük az embereket száz százalékban, Isteni szeretettel, és akkor Isten is szeretjük. Na most tegyen valaki igazságot közöttük, hát egyik, minket őnek is egyiknek sincs igaz. Azt látjuk, ha Isten szeretetét Istent szeretjük, Isten megismerjük az ő szeretetét, akkor, akkor erősödünk Istenben, és akkor tudjuk szeretni a másik embert. Nem logikus dolog, vagyis valahol logikus. Ugye van az a az a dolog, hogy van ez a hirdetés, hogy zongorórát adok, veszek. Tudjátok van egy ilyen, megjelenik az újságban egy ilyen. És ugyanígy vagyunk a szeretettel is. A szeretetet adunk, vagy szeret veszünk, és adunk. Amit veszek Istentől, azt kell továbbadnom. Nem azt olvasom, hogy szeressétek Istent, és Isten olyan jelenlé fog titeket tenni, hogy tudjátok, emberi szeretettel szeretni a másik embert, hanem azt mondja, hogy vegyétek és adjátok a szeretetet. Isten pedig adja a szeretetet, mondja. Mert miért? Mert azt olvastuk az előbb, hogy ő ugye totálisan és megszüntethetetlenül szeret. Ő a szeretet. Hogyha ránézünk, mi más látnánk, mint szeretetet. És ha ránézünk, akkor Isten át fogja formálni a szemlélet, szemléletünket a másik emberről. Ezt olvassuk itt az Egy És Istennek ez a célja az életünkre. Jézus is nagyon sokat beszél erről. Ugye az előbb felolvastuk a János Evangéliumában Máborra, most 35 ben hogy Jézus azt mondja, hogy, hogy, ahogy, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Jézus erről beszél, és nem csak itt, több helyen is beszél, hogy szeressétek egymást az én szeretetemmel, ahogy én szerettelek titeket. És, és mit jelent ez, ez, az, ez a dolog, hogy Isteni szeretettel szeretem? Ez egy ilyen logikus dolog, igazából, egy négy lépéses logika. Első, hogy megtapasztalom és meg, megismerem és elfogadom Isten szeretetét. Tehát fölismerem, hogy Isten szeret. A második, hogy ezt meghatározza azt, hogy hogyan nézek Istenre. Tehát azt mondja, Jé, ez az Isten engem szeret. Én eddig azt hittem, hogy ő gyűlöl és csak bántani akar engem, mert az életem olyan volt. De most már látom azt, hogy Isten szeret engem, és ezt elhiszem. A harmadik lépés, az, hogy Isten megmutatja azt, hogy én hogy néz más emberekre. Gyakran azon keresztül, hogy én hogyan hogy nézek, én hogyan nézek rád. És nézd csak a mellett a dülösen különbség. Ugyanúgy nézek rá is, mint rád. És a negyedik lépés pedig azt mondja Isten, hogy az én szememmel nézd őt. Ahogy a lényem mellett a nézem, kegyelemmel és szeretettel, és megbocsájtással, és, és, és szeretettel, te is ugyanúgy tekintsél rá. Ugyanaz a szeretet, ami bennem van, az legyen benned is a másik ember felé. És ez Istennek az akarata, hogy, hogy, hogy ezeket, ezeket a Ezeket ezt így megéljük, és ez fogja megváltoztatni a cserálkodateinket, mert a kapcsolatainkat. Erre vágyunk, nem? Hogy változzak meg ebbe, meg abba a dologba. Azt mondja Isten, hogyha meg az én szeretetemmel tekintesz rájuk, akkor meg fog változni a szemléletmódod. Róma hát et olvassuk fel, amivel ezt látni fogjuk. Róma 13.8.10. Senkinek semmivel se tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másik ember szereti, betöltötte a törvényt. Tehát, mit tesz Isten szemben tökéletes lesz. Mert ez ne paráznák, hogy ne, ölj, ne lopj, ne kívánt, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében van összefoglalva, szerest fele mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a felebaráttal, tehát a törvény betöltése a szeretet. És Luca mondta múltkor, hogy kicsit fura volt neki, hogy itt az elmúlt időszakban olyan igéket néztünk, amikben azért, hogy mit csináljunk, hogy ugye ne lopj, ez okay, hogy, hogy ne legyél haragos, gyűlöld a bűnt. Ilyen dolgokat néztünk, ilyen, tudjátok ilyen cselekvés dolgokat, hogy most akkor hogy azt gyakorolni és beleülthetem az életembe különféle praktikus dolgokkal. Vagy vagy értetek, hogy próbált olyanokat néztünk, hogy hogyan kell cselekedni. És mondta, hogy figyelj, ez kicsit fura, hogy már három-négy alkalom óta arról beszélünk, hogy mit kell csinálni. Hát hol van ebből a kegyelem, meg hol van ebből a szeretet? És itt azt látjuk, hogy ugye ezek mit törvénybeli dolgok, hiszen ezek a törvényben is le voltak írva a zsidók törvényében, hogy ne lobd a másikét, vagy hogy, hogy ne káromkodj el, vagy ne hazudja a másik embernek, vagy ne paráznák, hogy ilyen dolgok le voltak írva a törvényben, és az emberek képtelen voltak betartani. És itt mit olvassunk? Azt olvassuk, hogy a szeretet nem tesz rosszat fel a baráttal, tehát a törvény betöltése a szeretet. És múltkor mondtam azt, hogy ha szeretnénk egyre inkább új emberek lenni, és egyre inkább Krisztus lenni, akkor ismerjük meg Istent. Itt pedig azt látjuk, hogy Istennel is tovább megy, azt mondja, hogy figyelj, ismerd meg az én szeretetemet, mert abból megismersz engem, és megismered a szeretetemet akkor, emlékezetek vissza, amit olvastunk ebben a Jánosban, ha megismered a szeretetemet, akkor el fogod kezdeni szeretni a többi embert, és ha ez megtörténik, akkor betöltötted a törvényt. És tudjátok, hogy hívják azt az embert, aki betölti a zsidók törvény, törvényét minden tekintetben? Jézus. Volt egy gazdag fiú, aki nem sikerült neki, hogy nagyon-nagyon királycsávó volt. Azt olvassuk, hogy... hogy, hogy azáltal, hogy, hogy valaki betölti a törvényt, az tökéletessé válik. Ha megnézitek Ábrahámot, megnézitek Mózes, megnézitek az összes ilyen nagy szentet, aki volt a, a zsidóság történetében, ők is, ők se tudták betölteni a törvényt. De Isten azt mondja, hogy én többet adok nektek, mint a törvény. Én az én szeretetemet adom nektek. És ha megismerhetek ezt a szeretetet, és ezzel a másik emberre, akkor az úgy meg fogja változtatni a cselekedeteiteket, hogy betöltitek a törvényt. Tökéletesek lesztek. Ez is ugye kilátás kilátástalan tűnik, hogy tökéletesek leszünk valamikor. De Isten azt mondja, hogy az én szeretetemnek ekkora ereje van. Én ekkorát akarok változtatni rajtad. Mert annyira szeretlek, hogy nem akarnak úgy hagyni, ahogy vagy félkész állapotban, hanem el akarnak vinni a tökéletességre. Mert ennyire szeretlek, és gyere velem, és, és élvezd azt, hogy éppen átformálnak. Ez olyan, mint amikor szoktak lenni ilyen. Ilyen átalakítósók, amikor bemegy egy, egy, egy nő a műsorba, és akkor fodrász, meg sztálylisz, meg sminkes, és a végén egy teljesen új nőt kap vissza apa, és így néz rá, hogy ez már nem is az én feleségem, nekem jobban tette smink nélkül, mert kicsit én nem ennyire divatosan. Értitek, hogy Isten egy ilyen nagy átalakítósóba vesz bele minket az életbe. Azt mondja, hogy én akarok neked egy új életet adni. Nem csak a külsődet, hanem a szívedet akarom megváltoztatni. Meg akarom áldani a házasságodat, meg akarom áldani a munkádat, meg akarom áldani a, a lak, az életedet, az életkörülményeidet. Én mindent meg akarok áldani, hogy legyen vele elégedet, és legyenek ezeknek meg, neked megfelelőek. És Isten ezért nem szégyel olyanokat ajánlani, hogy, vagy ígérni, hogy meg lesz mindig minden, lesz kajád. Lesz, mit fölvegyél. Ne hogy ezeken keres engem. És ha Istenet keresünk, mit találunk? Az ő szeretetét mindenféle szinten. Szedjük össze, hogy eddig mi az, amit, amit megnéztünk. Az első volt az, hogy Isten szeret, úgy, hogy ember nem tud minket szeretni, és ennek a szeretetének te vagy a tárgya. Te személyesen. A másik dolog az az volt, hogy Isten azt akar, hogy az ő szeretetével szeressük az embereket, legyen egy isteni módunk Ne emberi szeretetből, hanem az isteni szeretetből legyen. És a harmadik pedig, ez a, a zongora órát adok veszek, hogy amit megismerünk belőle, azt adjuk tovább. És ö, megnézzük azt, hogy ez, ez mit okoz a gyakorlatban, ez a szeretet. Ö, nézzük meg az 5. E idehez Levélhez visszamegyünk. 5. fejezet, 3 5 pedig és bármiféle tisztáltalanság vagy kapcsiság még szóba se jöjjön közöttetek, mint ahogy az a Szentekhez méltó. Sem trágárság vagy bolond két beszéd, amely illetlen, hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak és kapcsinak, aki bálmányivádó, sincs öröksége, a Krisztus és Isten országában. Na most ugye itt vártatok valami nagy, hogy gyönyörű lelki Zsoltárt, hogy Istenszer, akik Istent szeretik, azok szupermen. Erre kaptuk azt, hogy ne legyünk paráznák, ne beszéljünk kétértelműen, ne legyünk trágárak és a többi. Az, hogy paráznaság, vagy tisztátalanság vagy kabzsiság, tudjuk, hogy rossz dolgok. Bibliak körbe megtanítják, itt megtanítja a gyerekeknek. Biblia körbe felnőnek, tudják. Tudjuk azt, hogy amikor valaki megcsalja a házastársát, akkor szégyelje magát. Még ha azt mondja, hogy ha megkörtönben szabad vagyok, akkor is ott van benne a érzet. Vagy valaki kapsi, az is tudja, hogy ezt nem így kéne, de a pénz a pénz a pénz. Tudjuk azt, hogy ezek rossz dolgok. Ezért igazából érdekes, hogy itt, itt Pál azt hozza föl, hogy paráznaság vagy ilyesmire is beszéljetek róla. Hát persze, hogy nem beszélünk róla, hogy járó emberek vagyunk. Hogy beszélnek? Paráznasságról, két értelmű dolgokról. már hagyjuk. És nagyon érdekes, hogy, hogy Pál ezt a gyülekezetnek mondja. Előbb Istenről beszélt, és aztán fordul egyet, azt mondja, hogy dízzétek, ez Isten, most pedig hozzátok szólok. Ne beszéltek ilyen dolgokról. Miért? Mert ha szeretitek egymást, akkor nem fogtok a másik életébe bűnt belerakni. Nagyon durva, hogy a el, mert egy kitérek később, hogy milyen rombolást tudunk végezni. És most 82 ezer magam ellen prédikálok, mert én ebbe a császár vagyok a kétértelmű beszédben él, amikor elfelejtkezek, mert ki tudom úgy alakítani, vicces legyen, és akkor ördögnek az emberek, nekem meg tagad Nagyon nehezen, én a nagyon nehezen küzdök, úgyhogy imádkozatok is értem, hogy ez menjen ez a harc. És lehet, hogy néha ti is vagytok így. Lehet, hogy nem a, a két értemű beszéddel, hanem mondjuk, a, mik vannak még itt állagathatunk. Drágárság, vagy, vagy kabzsiság, vagy tisztátalanság, vagy paráznosság. ezek a dolgokban lehet, hogy így vagytok, hogy hú, hát igen, ez nehéz, és erről szoktam beszélni. De hogy, hogy Isten azt akarja, hogy mivel szeret minket, hogy ez ne legyen ott az életünkben. Miért? Mert szeret. És Pál mit mond? Azért, mert szeretitek egymást. És Isten azt akarja, úgy tekintsetek egymással, hogy Isten is rátok tekint szeretettel. Ezért ne akarjatok a másik életébe belerakni ilyen dolgokat a szavaitokkal. Most kicsit meglektem, Ugye ez szeretett... Ha új emberek leszünk, a visszatérve ez a dologhoz... Köszönöm, hogy előbb szedni a gondolataimat. Tehát, hogy ugye volt ez az ember, és lett az új ember. És az új embernek van egy különleges tulajdonsága. Az óember az nem akarja, hogy többiek ó emberek legyenek, az úgy is foglalkozik vele, hogy van új hát hagyjál, hát az. ez van, nem. Hát nincs több életünk, ez az egy, megszületünk, meghalunk, viszlát. De amikor újjá születünk Istenben, Odaadjuk az életünket, akkor biztos találkoztatok ezzel, vagy remélem, hogy ti is találkoztatok ezzel, hogy van ez a, mindenkit mindenki új emberi akarok tenni", És elmondom az evangéliumot, ennek, annak, ha nem kéri annak, és idegennének a vonaton, az ott számláljuk és elmondom, hogy Jézus szeretete, van egy ilyen lelkesedés bennünk. Aztán ez sajnos kicsit alábbhagy, ez majd egy másik tanítás témája lesz talán, ha megértem, hogy miért, agyonám. De hogy azt látjuk, hogy, hogy egyszerűen az ember szívében ott van ez a szeretet hajtotta ö, akarat, hogy a másik embernek is átformáljam az életét. És gondoljatok bele, hogy azzal, hogyha paráznaságról, vagy tésztáltalan, vagy kapcsi dolgokról beszélek, vagy trágásságot, vagy bolondságot, vagy kétértelmű beszédet mondok, azzal közelebb kerül az új távolabb. Hát közelebb biztos, hogy nem a távolabbon lehet esetleg gondolkozni, biztos, hogy távolabb fog kerülni. Azért fog távolabb kerülni, mert, mert hogyha beszélek valamiről, az erősít. Nem hiába van az, hogy politikusok, amikor folyamatosan mondanak valamit, akkor ott átkerül a köznyelvbe, mondjuk, hogy elkezdenek arról úgy beszélni. Például ugye volt a klasszikusan, be szeretnék állást foglalni, de jó példa, ugye volt a menekült, vagy gazdasági bevándorló. Előtt ilyen kifejezés nem volt, vagy volna az, hogy cigánybűnözés például. se volt ilyen kifejezés, egyik politikai párt elkezdte mondani, és utána az emberek elkerül a tudatukba. Miért? Mert beszéltek valamiről, sokszor mondták, és az embereknek a fejébe képződött ebből egy gondolat, amiből valakinek tettük is következett. És ugyanezt mondja Pál, hogy ne beszéltek drágárságról, vagy trágár módon, mert ez meg fog gyökeret fog a fejébe a másik embernek, és a sajátodéban is. Ugye ezt hívek kicsit én önszuggesztiós dolog, hogy annyit beszélek róla, hogy a végén már, már úgy is gondolom. Először viccnek mondtam, azt, mivel minden viccnek a fele igaz, ezért elkezd teljesen igazdáválni szépenosan az életemben, és a végén egy hazugságból igazságot csinálok az életemben. Mert elkezdtem beszélni. És ugye az ugye úgy, mint működik, mint, hogyha van egy képességünk. Mondjuk a gyerek jól tud hegedülni. Ha a gyerek soha nem bőle hozzá, akkor az a képessége az annyi marad, hogy egyébként ügyes lett volna, de nem tud hegedülni. Ha viszont az a gyerek minden nap fölveszi a hegedűjét és egy másfél gyakorol, akkor két év múlva elmegy egy hegedű, gyere, iskolás megnyeri, és a többi megy tovább, és a végén lehet, hogy ő lesz a világ egyik legjobb hegedűse, vagy az egyik legjobban fizetett, vagy legkeresettebb, vagy legszívszaggatóbbal játszó hegedűse. Miért? Mert gyakorolt valamit. És pár ezt mondja, hogy ezeket ne gyakoroljátok, mert ennek nem hegedű verseny lesz a vége a való beszélnek. Meg, a, meg ezeknek a dolgoknak. És emlékeztek, hogy miről beszéltünk legutóbb, vagy nem legutóbb korábban, amikor ilyen hasonlóról volt szó, olyan beszédről? Ugyanis semmiféle bomlasztó beszéd ne jön ki a szártokon. Emlékeztek a baktérió meg ilyesmikre, amiket mondtam. Volt olyan, hogy az élesztő baktériumok ugye azok szépen lufivá csinálják a kenyeret, mert a gázokat, amiket kijeleztenek, azokból lesz lufi a kenyér. ugye ez a, így, ez, a, ez a kovász is ugyanezt teszi, és ezért mondja, mondja ö, Jézus is azt, hogy ne engedjetek, ne engedjetek be a farizós kovászát az életetekbe. Emlékeztek erre? Akik itt voltak, persze Tehát azáltal, hogy beszélünk valamiről, azáltal a szívünk rossz dologról beszélünk, az van, mert a szívünkben otthon az a rossz dolog. És amit kimegy a szállánkon, az bejön a fülünkön, mert halljuk magunkat, és még jobban erősíti ezt a rossz dolgot. Úgyhogy nagyon érdekes a bűnnek a mechanizmusa, hogy egy pár méremeri ki máshol is azt, hogy a nyelv az olyan, mint a kis tűz, ami az egész erdőt felgyújtja. Meg mint a picinke kovász, ami az egész tésztát megkereszti. Azért, mert ha a beszédünkben vétkezünk, azzal szennyezik magunkat, és mindenkit, aki hall. És ezért nagyobb, nekmi tanítóknak a felőség, mert ha valami ilyeséget mondok, akkor ez a ti is rossz hatással lesz, és az enyémre is. Miért? Mert itt áll kint valaki, és azt mondta, hogy Isten nem szeret mondjuk. Isten szeret, jó? Ez nagyon fontos. Azt mondom mondjuk, hogy Isten nem szeret téged, ha mondjuk, mit tudom, hogy cipőt hordasz. És minden cipőben lévő ember elkezdi magát szégyelni, és akkor nem tudod, hogy hová tedd ezt az egész dolgot, és amiatt mondjuk megromlik az Isten kapcsolatot, mert hát nem mehetsz utcán. Nagyon nagy felelősségünk van arra, hogy mit mondunk és mire használjuk a szánkat. Hogy paráznasságot beszélünk, vagy mit, és mit mit olvasunk még. Egyetlen egy dolgot sorol föl, de ez nagyon király dolog. Az 5-2-ben, 5-2-ben, nem, bocsánat, az 5-4-nek a végén. Tehát se drágásság, se ballonat beszél, mely illetlen, ilyenek ne legyen szó hanem inkább hálaadás. És itt bármit ha például adjatok hálát. Ad egy példát. És ezt szeretném egy kicsit mondani, hogy miről beszélhetünk még. Mert ugye Jézus is beszél arról, hogy ha kiűznek egy ördögöt valakiből, és nem kötözik be senki annak a helyre, akkor hét ördög jön vissza. Úgyhogy mikor elkezdünk nem felhagyni az, az előző, tehát rossz szokásokkal, meg a rossz gondolatokat kisöbbelüljük valahogy a fejünkből, akkor fel kell tölteni ezeket Isten dolgaival. Miért? Mert különben még több rossz fog visszajönni. Vagy egy érzés, vagy azt mondjuk, hogy ez nekem megy és nézzük meg, hogy mik azok a dolgok, amik közelebb visznek Istenhez. És ugye nem csak az van bennünk, hogy engem, hanem Isten is szeretettel nézem a másikat, és ezért, amikor ezeket a dolgokat mondom neki, amikről most beszélünk, akkor a másikat is építeni, Azzal Istennek a munkáját végzel. Szolgálok. Azzal olyan vagyok, mint egy tanító, olyan vagyok, mint egy próféta. Azzal a dicsőítésem olyan, mint az fél érje volt. Hogy fú, Isten, Jézus kiemeli, hogy ez, ez igen. És amikor ezekről a dolgokról kezdünk el, ezeket kezdjük el gyakorolni, akkor Isten azt fogja mondani, hogy fú, örülök, hogy örülök, hogy értelmes dolgokkal töltöd meg a szádat, és építed az ember embertársadat, mert szeretet van benned, és meg megértetted a szeretetet, hogy én szeretlek téged. Az első ugye az a hálaadás, ami le is van írva. Erre egy nagyon jó példa a 136. Zsoltár, ezt otthon olvassátok el, zseniális Zsoltár. Most nem fogjuk elolvasni, mert hosszú. 136. Zsoltár. A másik dolog, amit fölírtam, négyet írtam összesen, például a bátorítás. egy bátorítsuk egymást. 1. Thesszalonika 5.11, ezt felolvaszuk. felolvassuk. Tehát a írt első levél, 5. rész, 11. vers. Vigasztaljátok azért egymást, és építs egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Legyen ott bennünk ez a vígasztalás, legyen ott ez a bátorítás, hogy figyelj, megértem, el is veled. De, de nézd Istenre. Nézd, igen, nehéz, fájdal, fájdalmas az, ami történt veled. De, de egyszerűen csak, csak szeretek téged. C.S. Louis írta a, az egyik könyvében a fájdalomról, olyan mi a fájdalom, hogy milyen, milyen, milyen címe. azt az írta, amit annak meghalt a felesége, és ö, hazament és üres műzeteket talált, és ezekbe elkezdte leírni, kiírni a gyászát magából. És, és valami ilyesmit, ezt pont már olvastam, nem tudom pontosan, hogy hogy van, de valami ilyesmit írt, hogy a, amikor valaki arról beszél, hogy, hogy Isten szeret, akkor azt mondom, hogy igen. Amikor valaki arról beszél, hogy, hogy, hogy a nehézségekben Istenre nézek, akkor oké. Okay. De amikor valaki azt mondja, hogy, hogy, hogy a, a maga a vallás, az Isten megvallása az elég a gyászamehet az, az nem tudja, hogy miről beszél. Ilyenkor nem arra van szükség a másiknak, például, hogy most nagy bibliai igazságokat mondjak neki, hanem például azt mondja neki, hogy sajnálom, és, és szeretlek téged, és ahol segíteni segít, segíteni, ha ennek tud segítsek. Ez az, ami iszonyat sokat épít. Miért? Mert nem azt látja a másik bened, hogy te empatikus vagy, hanem azt látja, hogy ő a testvérem, és a testvérem miért, miért ilyen én mert Isten szeret. És az Isteni is szeretet fogja ő gyógyítani, azáltal, hogy csak egyszerűen bátorította őt, végigasztaltad őt. Figyeljétek, mekkora építő van? A paráznasság, meg a, a kétetlenül beszéd, meg ezeknek az ellentétében is szintén van. Akkor ott van például a megbocsájtás. Amikor megbocsájtok a másiknak, és azt mondom, hogy megbocsájtok neked. Vagy bocsánatot kérni, azt mondom, hogy ne haragudj, bocsáss meg nekem, mert nem akartam ellenet tenni. Ugye Isten is megbocsájt nekünk, mert szeret minket. Ha nem szeretne, nem bocsájtana meg, mert teszünk arra, hogy ne, arra, hogy ne meg. És azért, mert Isten megbocsájt nekem, Isten így tekint rám, én is tekintsek így másokra. Tehát én is bocsássak meg. Kolossé 3, 12-13. Ezt olvassuk fel a megbocsátás kapcsán. Kolossé 3, 13 Öltsétek magatokra azért, mint Isten választotta, és szentek és szeretettek könyörületes szívet, jóságosságot, halázatosságot, szerítséget, türelmet, elszenvedve egymást és kölcsönösen megbocsátva egymásnak. Ha valakinek, valakinek valaki ellen panasza volna, amint Krisztus is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek. Megint látunk? Megismerjük Istennek a hozzáállását, és ez határozza meg a hozzáállásunkat másokhoz. És ezt kifejezhetjük szavakban is. Azt mondjuk, hogy bocsáss meg nekem. Nehéz ez a helyzet, és, és, és ne haragodj, hogy elszart velem a ló, vagy ott olyat mondtam, vagy olyat, hogy nem kellett volna, vagy egy csavadat kellett volna. Bocsáss meg! Vagy, vagy amikor odajönnek hozzám, akkor azt mondod, hogy, hogy Isten nekem megbocsájtott, pedig én mennyivel több oszusságot okoztam neki, mint ez a személy nekem, és ezért megbocsájtok neki. Honnan táplálkozik ez az egész? Honnan, hogy megismerjük Isten szeretetét. Mennyire megváltoznak megváltozna a kapcsolatunk, ha jobban meg tudnánk bocsátani az embereknek, a barátainknak, a házastársaknak, a szüleinknek, a gyermekeimnek? Ha meg tudnánk bocsátani. Vagy mondjuk bocsánatot tudnánk kérni ezektől az, az emberektől. Azt mondani, hogy van azon a koloségben, hogy legyünk alázatosak, és most megalázom magam, és félreteszem az önöm, önöm dolgomat, Hogyan? ahogyan Isten is félretette saját magát. Jézus a saját akaratát félretette és azt mondta, hogy ú, én ezt nem akarom, de Istenem, ha csak ez az mód van, akkor én meghalok értük. Értitek, ez az Isteni szeretetnek a megnyilvánulása, és ha ennek a hatására cselekszünk, meg fog változni a saját életünk és más emberek élete is jó irányba. Még, hogyha a másik oldal tesszük, amit bőségesen felsorol Pál, amikről beszélünk, akkor rossz rengbe fog elmenni. És felírtam még egyet, ami nagyon nehéz, egy izgalmas dolog, az intés. Uh, ugye hát inteni mindenki szeret, <gül> akinek nagy igazságérzete azt tud is, általában csak kérdés, hogy jó vagy rossz irányba megy. azt látjuk, hogy Isten minket int. A Biblián keresztül azt mondja, hogy ne tedd ezt. Ne, ne, ne lopj. Ugye olvastuk korábban, hogy aki lopott, az többet ne lopjon, hanem menjen és dolgozzék, és, és gyűjtthet, hogy kapjon fizetést, és érjen abból, ne lopjon. Isten ad egy intést. Itt, itt az ephésus levélben ezzel például. És ugyanúgy nekünk is feladatunk, hogy egymást intsük, de hogyan? A szeretetben. Ahogy Isten minket int, végtelen türelemmel, és 65 vagy 77-szer egy nap is neki futásból, Tehát nem azt, hogy harmadik már fog Isten türelme és, és izomból int, hanem azt mondja, hogy 77-szer hetedik alkalommal is türelmemel is szeretettel fognak téged íntani, mert én ilyen szerető vagyok. Legyünk ilyenek! Emberileg lehetséges, tehol is. Emberileg van, akinek az elsőnél szakad el a célnél, a türelmesebbeknek a tizediknél, a meg a 25-nél általában, az ugyanokák felé például. Nekem így látom, még nem vagyok nagymama, nem is leszek, de nem baj. Ö, a Zsidók 3.13-at olvassuk fel ehhez. Zsidók 3.13, az intézsről. Hogy Lássák, hogy ezeket nem, nem csak úgy kitalálom a Bibliában benne, hogy tényleg ezeket csináljuk, hogy, hogy bátorítsuk egymást, hogy adjunk hálát, e, Istennek a dolgokért, meg egymásnak is mondjuk, hogy figyelj, hogy olyan hálás vagyok, hogy Isten ebből kihozott. van vannak az emberek, hogy Isten engem megszabadított valamiből. Hát az nem ő nekik köszönhetem, de azáltal hogy elmondom, megváltozik a szemlélete Istenről. És azt mondja, hogy Hú, tényleg ez tök jó dolog. És már is egyrészt jobban érzi magát a lelkében, másrészt, meg azt mondja, hogy én is van egy biciklim. És akkor azt mondja, hogy ó, olyan hátsólyok a biciklíméről, hogy el a munkából, és azt mondja, hogy én nekem is van egy biciklim, és én is szoktam elkésztem a munkámból. Köszönöm Istenem! Mekkora változást hoztál az életébe? Lehet, hogy elkezdted rászoktatni őt ezzel arra, hogy adjon hálát, és legyen elégedettebb az életével. Hoppá! Egy mondattal. És akkor nézzük, vagyunk vissza az intéshez Zsidók 3.13. Félrel is lapoztam, nem baj hanem intsétek egymást mindennal, amíg még tartama, hogy egyikötök se kemény, keményedjék meg a bűncsaládsága által. Komoly felelősség azért. Mi tartjuk egymás szívét puhán. Amikor az egyik belemégy egy bűnbe, és én állok a, az út mellett, és szia, Csak integetek utána, akkor nem intek, hanem azt kell mondani, hogy figyelj, álljál meg, mert ez nem jó irányba vissza a dolog. És, és Isten itt azt mondja, nézd, itt olvassuk, hogy ezt is ezt kell tenni. Kérlek, ne tedd. Isten szeretél, és én is szeretlek, és nem akarom látni azt ez az hogy én irányban hogy És ezáltal az embernek a kemény szívétől megoljuk. Ez nagyon tetszik, azt nem is vettem észre, hogy itt van. Zsidók 3 Hogy nehogy ne, ne keményedjék meg a bűncsaládságba, hát az az ember. Mekkora a felelősség, és mennyire közel viszi az embert az új emberséghez, nem? Miért? Honnan jön ez az egész? Onnan, hogy megismerem Isten szeretetét. És Isten pedig a Szent lelkán keresztül ad nekünk látunk, lát egy ilyen nézőpont, módot, hogy adsz az embert úgy lássam, ahogy Isten látja. Fú, ha mennyire megváltozik minden, nem? Ilyen rózsaszínbe fog kicsit többökörre a világ, hogy jöjjön szembe valaki, akivel az utca másik oldalára, és legszerűen megölelném, mert Isten is ezt tenné. És azt mondják, hogy szeretlek. Mert Isten is ezt mondaná neki. Mennyire más élet is. És a szentlélek ezt megadhatja. És ne kell attól félni, hogy hülyének fogtok kinézni az utcán, ilyen, mint hogyha azt mondják, hogy a mezőről szabadultatok volna, hogy mindenkit szeretgettek az utcán, meg Ez lesz, ez egy jó illatú dolog lesz. Mi olvasunk az Efézus 5-ben? A Félfizus 5 kettőben járjatok szeretetben, mint Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értük. Áldozati ajándékul, Istennek kedves jó illatként. A szeretetünk az Istennek egy jó illetú és Isten azt fogja mondani, hogy fú, ez mennyire jó. Nekem ez tetszik. Én ebből örömövetlenem. Ezzel te engem úgy hogy szeretsz, mint hogyha a legkirályabb, leghangosabb zenekar a legszuperebb dalokat játszol el. a Pócsiházas Majd egyszer. Különjük. Tehát látjuk azt, hogy, hogy Isten nem azt akarja, hogy hogy azt, azt nem akarja, hogy, hogy bűnös dolgokról beszéljünk, hanem azt mondja, hogy beszéljük olyan dolgokról, amik építenek. És ez, ezt hogyan tudjuk a gyakorlatban ültetni még jobban? Látjuk, hogy Isten mit szeretne, és nézzük meg, hogy hogyan tudjuk ezt a gyakorlatban ültetni. Az első az, hogy megismerjük Isten szeretetét jobban. Erre két példa. Ezeket javaslom, hogy ha esetleg nektek nezenben a gyakorlati dolgok írjátok fel, és törekedjetek erre, mármint, hogy törekedjetek, szóval csináljátok. Például olvassátok a zsoltárokat. Nagyon jók a zsoltárok, amik nagyon megmutatják Dávidna, Isten, ahogy tanítja, és, és be, ahogy beszél Dávid Istenről, nagyon király nagyon sokat lehet belőle változni. Zsoltárokat olvassátok, a másik pedig, hogy az evangéliumokat kezdjetek el olvasni János evangélium, például az egy jó, jó kezdés vagy, hogy bármelyik, de mondjuk Jánossal kezdhetitek. Mert meglátjuk azt, hogy Jézus milyen. És meglátjuk Jézus karakterét, hogy ennyire szeret Isten, hogy egy ilyen csodatevő ember elment egy koszos, hajléktalannak, egy kis poros provinciában, ami a térképen, a Róma térképén csak egy pöty volt, és ott az embereket elkezdte szeretni. Meg bement a paráznákhoz, meg a vámszedőkhoz. Ennyire szereti őket. Ez az ember engem is szeret. Ez az Isten az, aki, aki az én életemet meg akarja változtatni, mert szeret. Olvassátok a zsoltárokat, evangéliumokat. Nagyon jó gyakorlanti dolog. Akkor a második dolog, hogy tudatosan, tehát odafigyelve is, magunkat akár, értsétek jól, erőszakkal is vigyük bele a jó dolgokba, és éljünk ö, isteni hozzáállással az emberekkel. Mert az emberi szeretet ugye kevés. Azt nem lehet, az, az kifogy. Van, hogy már reggel fölkelünk és már akkor üres, már nincs szeretet, mert mely nem valamit, éjszaka rosszul aludtam, vagy elfeküdtem a karamat, és ezért mindenkivel szeretetlen vagyok. Az isteni szeretet sose fogy el, és az isteni szeretet honnan táplálkozik? Kérdés volt, nem kötői? Na? Nincs még de ajánlok bárkinek milkát, amit nem fognak kapni. Hát honnan táplálkozik az isteni szeretet? Hm? Hangosabb mondom. Isten. Istenben. Istenben, Keressétek Istent. Keressétek Istent, és Istennek egy darabja bennünk van. Azt olvassuk, hogy akik átadják az életüket Istennek, azokból beköltözik Isten szemt lelke. Hát én emberileg nem tudom, hoppá, de van egy Isten szervem, úgymond bennem, ami képes megtermelni ezt a szeretetet. Mert Isten azt mondta, hogy én veled leszek, és én a pártfogód leszek. És vezetlek téged végig, és amikor pofán vernéd a másik embert, én akkor is adok szeretetet, hogy azt tudjuk mondani, hogy megbocsájtok neked és, és megöleled a másikat, és az nem érti, hogy mi van, hogy most, most miért, miéről lesz meg, hát én most mit tudom én, beálltam légy az autóval. És azt mondja, hogy, hogy szeretették. semmi baj, megbocsájtok neked. Hát meg először üljének fogod nézni, másodszor hogy valami baj van, evangelizációs lehetőség, nincs baj, sőt, lehet értitek? Legyen ott a tudatos szemléletmód az értetekben, hogy, hogy, hogy hogy Isten, én akarom Isteni szeretettel szeretni, azt is, akit nem tudok. Bemegyek a munkahelyre, kikeresem a legjelenállatatlanabb embert, és azt fogom egész nap szeretni Isteni szeretettel. Tudatosan, tegyétek oda magatokat, nehéz, de azt látjuk a Bibliában, hogy nagyon sokszor azt beszél ugye, Pál olyan dolgokról, hogy, hogy tedd ezt, tedd azt. Jézus is beszél arról, hogy, hogy szeressétek egymást, hogy, hogy adjatok a szegényeknek. Cselekvő dolgokról beszél. Istenem nem elméletet vár tőlünk, jók vagyunk. Azt akarjuk, hogy az az elméletet, azt megéljük. Úgyhogy tudatosan csináljátok és, és jó lesz. Csírtam együtt a szervezetekkel, is azok És múltkor mondtam ugye ezt a dolgot, hogy, hogy amikor van valami felfokozott állapot és ideges vagyok és már ütnék, akkor arra gondolják, hogy most hogyan tudnám Istennek, hogyan tudnék Isten nevében szerezni? Álljunk meg. Bocsánat, gondolkozás idő van, és kezdünk el gondolkozni, mi lenne az a gyakorlat, ami Isten délvények dicsőséget szerez. Ere talán emlékeztek néhányan. Összértam még négyet, mindenki válaszol magának egy praktikusak és az így legyen egy ilyen ellenőrző kérdés az életében. Mivel viszem közelebb Isten a másik embert? Na most kell gondolkozni, mi az a cselekedet, vagy mi az a szó, amivel közelebb viszon. Akkor a What would do? Mit tenne Jézus? Nagyon jó. Mit tenne Jézus ebben a helyzetben? És Jézus látjuk azt, hogy volt, hogy borogatta az asztalokat, mert az volt a való, de azt is látjuk, hogy ugyanaz a Jézus azoké nem mennek a gyerekek, nem oda hívja a gyerekeket maga, azon mennek a gyerekek, mert legyünk, legyünk olyanok, hogy fogadjuk a gyerekeket, és hogy legyünk ilyen szelíd lelkűek. Vagy legyünk, legyünk bölcsek, mondjunk valami okosságot, amit én se értek, de a szentélek adja. Jézusnál is látjuk azt, hogy olyan bölcsességet mond Nikodémusnak, ugye ez a szélel, meg szentlélek meg újjászületés, amilyen fú, iszonyat mélység. Mit tenne Jézus adott helyzetben? Akkor másik dolog, hogy az én még gyakorlatiassam, azoknak mondom, hogy mit mondan, amit mondani akarok, például az O-ember vagy új ember. Miből táplálkozunk? A még kicsit kovácsos szívemből, amelyre egyre vagy pedig a szemtéllek által új szívből? Az új emberem vagy az új emberem akar most kipucsítani belőlem. És ha az ó ember, akkor mondjuk azt, mondjuk, azt mondjuk, hogy a most köszönöm szépen a lehetőséggel nem élnék, ha meg új, akkor meg bátran mondjuk, hogy megbocsájtok, vagy szeretlek téged. Vagy azt mondom, hogy figyelj, a bűnbe mész, és rosszul, ami én úgy látom, hogy rosszul, amit csinálsz, és tényleg szeretlek, és nem akarok, nem károztatlak téged, de én ezt látom hogy Bibliában, és Istennek nem ez a szíve, ami a te szíved. Értitek? Ez egy új emberi dolog. Úgyhogy legyen egy ilyen, legyenek én gyakorlati módszereitek. Mint amikor az ember elmegy pszichológushoz, hogyha van valami problémája, és, és akkor ad neki ilyen módszert, hogy figyelj, ha ideges, ideges vagy mondjuk, akkor számolja tízig. Ha nem tudsz aludni, akkor a bárányokat. Vannak ilyen gyakorlati dolgok. Legyenek nekünk is ilyen gyakorlati dolgok, hogy megállunk, és azt mondjuk, hogy na most Isten, Istennek hogyan tudnám a nevét, nevét dicsőíteni. És akkor gondolkozok, hogy ez nem, az sem, az, jó, akkor ezt fogom csinálni, mert ezzel tudom. És mit látunk? Azért, mert miért állok meg? Mert szeretem a másik embert, és nem akarom a földbe gyarulni azzal, hogy rábaítom az érzéseimet, vagy a haragomat. Legyen bennünk ott egy szeretet. Akarjuk szeretni a másikat. És, amiért nem tudok elég sokszor hangsúlyozni magamnak, és ezért nektek is most fogom, hogy figyeljünk oda a beszédünkre. Mert, mert a beszédünk az megsokszorozza a, a, a bűnünknek az áldását, vagy az átkát. Mert hogyha ha magamnak ártok, valahol egy a szobában, akkor, akkor azzal magamnak tettem rosszat. De ha ugyanezt mondjuk itt csinálom, mit mondom, akkor többeknek ártok. Ha nekem van egy hibás Istenkép a fejemben, és ezt megtartom magamnak, azzal csak magamnak távolítom a Isten től, erről elkezdek beszélni, és igazságként mondom, akkor másokat fogok. És ugyanez a mechanizmus igaz az áldásokra is. Amikor elkezdenek hálát adni, akkor... akkor akkor megváltoztatom az emberek szemléletét. Azt mondja, hogy te tudsz hálat adni azért a dologért. Miért? Hát azért, mert Isten, Isten ebben mutatja meg a gondoskodását. Például vannak ezek az, az ilyen túl optimista Facebook kiírások, hogyha ha nem jössz ki a, a hónap utolsó hetére a fizetésed, örülj, mert van fizetésed, meg ilyenek. Érted, Kicsit groteszka példa, de hogy, hogy azt mondja, hogy hát de hát hogyha, hogy. Jé, tényleg? Három hétig elég. Hát ez tök jó, hogy a háramból csak egy hét van, amikor szer kell húzni a nadrák mondjuk már csak az alsó polcra vállonatok a bolda, nem a középsőről. Értitek, megváltoztathatja az, hogyha jó gyakorlatokat viszünk be az életünkbe, és jó dolgokatról beszélünk, Isten dolgairól, megváltoztathatja emberek életét. És ez az egész ez honnan táplálkozik? Az Isteni szeretetből. Úgyhogy az, amikről eddig beszéltünk, hogy jó ember, meg új ember, azt, azt próbáljátok megélni. De úgy, hogy nem öncélúan, hogy én most új ember akarok lenni, hanem azért, mert az Istennek az akarata, hogy ezeket megéljük, és ugye az környezetünkben áldással legyünk. Meg fogjuk nézni azt a dolgot, hogy lesz a szó házasságra is, nagyon külön dolog, majd figyeljetek-e? Ja, szóval, hogy... amit pis is tokák, no, hát, Szóval, hogy ti is figyeljetek, már nincs menekülés. Ami még eljegyzett? Hm? A akire aki a nincs. Jó, szóval, például beszél, most mit akartam mondani? Igen, az van ugye a pár például beszél arról, nem tudom, hogy itt vagy máshol, hogyha valaki megtér egy párból, akkor ne váljon el, mert az ő megszenteltségével megszentelődik a másik is. Azáltal, hogy egy embernek egy kapcsolatban, ez igaz egy barátságra is, meg egy munkahelyre is. Ha te egyedül vagy keresztény, azán keresztül Isten megtudja tudja a környezetedet. És el tudja érni rajtad keresztül. Hogyan? Azt mondja, hogy figyelj! Ott vagy benn az a munkahelyen, és, és ilyen jó királyú meg vagyok, szeretjük egymást minden, de én őket is szeretem. Kérlek, hogy mutasd meg a szeretetemet nekik. Legyél hálás szívünk! Szeresd őket az én szeretetemmel, a szavaittal, a cselekedeteiddel, és, és én rajtad keresztül akarom elérni ezeket az embereket. És azért vagy a munkahelyeden, és azért vagy, azért vagy azok a barátaid, és azért élsz Györbe vagy a környékén, vagy ahol éppen élsz, mert Isten téged akar használni. Ez nem most egy ilyen nagy elhívás, hogy mindenki maradjon, ahol van, és hú, kell egy életed végig, és szolgálni, és eljárni a gyülekezetbe, hanem arról van szó, hogy ahol éppen vagy, Isten téged tud, és akar is használni. és engedjétek ismerjétek meg Isten szeretetét, és ezzel a szeretettel menjetek, és terjetek tanítványunkán minden népeket. És így már igaz, amit az egyelmosban olvasunk, hogy ez egyáltalán nem nehéz. Mert nem emberből táplálkozunk, hanem Istenből. Úgyhogy hát, hajrá, csináljátok tudatosan, figyeljetek erre oda, amikor beszéltünk, nem mondom el még egyszer, pedig nagy a kísértés, és gyakoroljátok ezeket a dolgot, adjatok hálát. Adjatok hálát Istennek, adjatok mondjátok el, egymásnak, a hálókatok van, incsétek egymást, tudjátok ezeket a dolgokat, amiket a Bibliában olvasunk, ezeket eljöttek meg. És, és ez a ami Istenet fogja dicsőíteni az életetekben mindennél jobban, hogyha az ő akaratát megteszitek. Köszönöm Istenem, hogy te szólsz hozzá, és hogy szeretsz minket, és, és egyszerűen csak... csak csak így Isten látja a szívünket, átadja a szívenet, hogy ez mennyire nehéz itt tudatosan odafigyelni, meg szeretni azokat, akik nem szeretnek, akik állnak törnek és, és is. És nem tudom azt, hogy az új embernek a megérése az hátrányokhoz fog minket világi szempontból jutatni. De uram, adj szeretetet, adjam, olyan szeretetet, ami, ami minden ilyen nagyobb, és ami minden ilyen, ilyen hátrányt el tud tüntetni, és, és minden ilyen hátrányra azt mondja, hogy megéri. Vállalom ezt az árat érte, hogy szeresem másikat, még hogyha a szembe is fog köpni, mert tudom te is szereted őt és Istent és kérek, hogy használj minket tényleg, a szeretetednek ilyen csatornáival. És köszönöm azt, hogy minket is formálsz ezen keresztül, és nekünk is tanítasz kegyelmet azáltal, hogy látjuk, hogy másokhoz hogyan viszonyulsz kegyelemmel is. És, és köszönöm Szent azt, hogy, az, az, hogy itt vagy bennünk, és fogod a kezünket, amikor, amikor élünk, és, és teszünk valamit, és akkor te vezetni akarsz minket is. És bocsánat, hogy hogy elsőször védtünk el azzal, hogy, hogy felülbíráljuk a, a te szavadat és amit, amit, amit mutatsz nekünk az igéből, vagy csak így érzésemből, vagy, vagy bármiből. Kérlek, hogy, hogy, így, hogy így, így erősíts minket abban, hogy jobban ráthangolódhassunk, és hogy még jobban a napi dolgainkban neked tetszően tudjunk élni, és a te te is szóval tudjunk szeretni, és beszélni, és cselekedni. És kérlek Uram, hogy álljunk minket a karácsonyi készülődésben is ad, hogy, hogy a szívünk legyen a legkészebb. Utána lehet a kaja, meg minden más, hogy a szívünk legyen a legkészebb, és hogy már karácsonykor, amikor néha ez nehéz, akkor is tudjunk belőle tőledni, hogy szálltettel e, téged továbbadni. És, és Istenem, én köszönöm előre azokat az áldásokat, amiket Te megadsz nekünk ezen keresztül, és hogy építeni fogsz minket, és használsz mások életében. Is, vagy nekünk bátorságot, és vaj nekünk kitartás ebben, a, ebben a és köszönöm azt, hogy, hogy, hogy bármilyen sikeresek, hogy sikert is leszünk akkor is, akik elfogadnak téged, akik örök életünk át, és hát lehetünk majd amelyikbe halálódottan. Köszönöm ezt nekem, Zúi Jézus, amelyben kérdhetnék. Amen.